Сторінка дев'ятнадцята. А в сусідньому похерці мешкає похерковий Ме. У нього чотири хвостики з кольоровими лампочками. Коли він нудьгує, то натискає вмикач на животі, і лампочки запалюються. Це схоже на Новий рік. Та похерковий Ме нічого не знає про Новий рік, адже для нього не існує часу. Він ніколи не зміниться, а головне – Хоч, якби довго він жив, житиме і його стара, престара бабуся. Вона завжди приходитиме до нього зі своєї затишної печери, суворо промовляючи Ти знов не пообідав і припини спалювати електроенергію. А ввечері вона завжди сідатиме на край ліжечка і розповідатиме похирковому ме про своє дитинство. Слідом за бабусею похиркового ме попрямуємо до печерки, звідки повітряною стежкою дістанемося до півмісяця схожого на зріз сиру. «Привіт!» – кричать нам згори. Це Тіліль та Ліліт. Вони такі, ну як би це пояснити, вони подібні до пісочного годинника. Коли думає Тіліль, Ліліт спить. Сплять вони, наче кажани, догори ногами. Тіліль намагається думати лише про гарне, щоб коли Ліліт прокинеться, в неї пересипалися б неї яскривіші думки. Ліліт прокидається, дзвінко сміється. На неї падає злива троянд, гвоздик, ромашок і навіть лотосів. Тому що кожну добру думку Тіліль перетворює на квітку. Ліліт...